Nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal, a mai műsor szerkesztője, csak úgy, mint eddig mindig, Árva Brigitta, és a mai műsor témája a Kassák Klub, a Kassák Lajos Művelődési Ház, ki hogyan szereti vagy használta a nevét, egy Legendás intézményről beszélünk a, a magyar kultúrának, és arra biztatom önöket, hogy ha önök emlékeznek arra, hogy mit csináltak a kasszáklubban, akkor gyorsan bírsék fel a két telefonszámot: 2407953, illetve 2406953, és meséljék el nekünk, hogy, hogy mit is csináltak a, a kasszáklubban. Rengeteg dolgot csinálhattak. Tehát ott van például a Diaporáma klub, nyilván vannak hallgatóink, akik nem ismerik ezt a kifejezést, hogy mit jelent a Diaporáma klub, erre még a későbbiekben vissza fogunk térni, de ami nagyon fontos a Kassák klubbal kapcsolatban, hogy jelentős volt a filmklub, a táncház mozgalmat is innen indítják, itt debütált, és innen indult a halászféle színház, itt tartott a búcsú koncertjét 1968-ban a Radics Béla által vezetett Sakmat, illetve 1981-ben a Müller Péter, akkor még Müller Péter és nem Müller Péter Sziámi által vezetett URH is itt tartott a búcsú koncertjét, talán itt tartott első koncertjét a csoport de biztos, hogy egy minifesztivál keretében itt lépett fel egyszer a Neurotik is, a színpadon akkor felbukkant Lányi Tamás, Pajor Tamás, és még azt sem hogy Grand Pierre Attila is felbukkan Urbán Tamás képein, amit a fortepan.hu lehet megtalálni. A túlsó végén pedig itt van már velünk első vendégünk Sebő Ferenc, a Nemzetművészet címmel kitüntetett kosúdíjas, énekes, gitáros, tekerülantos, dalszerző, népzenekutató, építészmérnök a Sebő Együttes vezetője. Jó napot kívánok! Tegeződhetünk, mint ahogy tegeződtünk egy koron? Persze. Meg megtisztel Hello, Hello. szia. Szóval, annal leszek feljegyezték, hogy 1973-ban indult itt a, a Sebő klub, ami a városi népzenének volt a klubja. Először tisztázuk mit jelent az, hogy városi népzene? Hát ez egy képzavar, de akkor szerették használni ezt a dolgot. Hát Nyilvánvaló, akik ezt úgy Mondták, hogy arra gondoltak, hogy olyan népzene, ami városon keletkezik, és uh -huh. itt. De hát a népzene az nem így működni, azt tudjuk, hát a falun volt népzene. Ez egy revival mozgalom, amit talán pontosan így nevezni, uh -huh. ami valóban hagyományos gyökerekre épít, de de városban, tehát városi fiatalok csinálták. Tehát azt lehet mondani, mai szóasztállattal, hogy a táncház mozgalom az egy urbános mozgalom volt. 1900... 1973. november 13-án indult a úgynevezett nyitott táncház, vagy nyitott táncháznak nevezték ezt a klub sorozatot, amit te vezettél. Az mit jelentett, hogy nyitott táncház? Korábban mit csináltak? Volt -e egyáltalán táncház? Hát az akkor indult, az FMH-ban már korábban elkezdtük, uh -huh. és ott már ki lett próbálva, hát láttuk, hogy ez nagyon jól működik, és amikor Nógrádi Gábor engem fölkért, hogy egy ilyen sikeres koncert után hogy csináljunk ott egy klubot, akkor nem nem gondolt, hanem, hanem egy klubra és természetesen én is, de nekem az volt az aggályom, hogy hát elénekeljük a repertoárt egy-két hét alatt, akkor utána mi csinálunk. Uh -huh. És azért vezettem be ott a táncolást, hogy legyen valami, olyan a közönség is elfoglalja magát, és akkor abban már jól el tudtuk ültetni a programokat, kiállításokat, volt vendégeket, stb. Tehát egy ilyen nagyon jó kis öntedékeny klubot alakítottunk ki, ami aztán a modellje volt később a hasonló jelöjű kluboknak. Nógrádi Gábor 1970 és 1975 között Nógrádi Gábor író vezette ezt az intézményt. Mi történt itt a, a két hetente megrendezésre kerülő szép rendőrkifejezés Sebőklub programjain? Nem hallottam rendesen, olyan halka hang, hogy alig értem. Ja, bocsánat, hogy mit, mi volt a Sebőklub programja? Ja, Hát természetesen a koncerteket azt mi megtartottuk mindig, mindig volt egy nagy verskoncert, amikor nézzenét tanultunk valamit, akkor azt is mint produkciót, ha volt vendég, akkor azt beleillesztettük ebbe a programba, és akkor aztán volt a tánc, és a, a, a tánc volt az, ami úgy, úgy el volt helyezve az este folyamán, és a szüneteiben tartottuk a különféle programokat, tehát a, a, volt a pihenő. Aha. Voltak kiállítások, és hát különböző meghívott vendégek, tehát azokkal, akikkel a pályafutásunk során összefogtunk való rádióban, televízióban, fesztiválokon, hát azokat meghívtuk. Hát a költőktől kezdve a képzőművészekig oda mindenki járt akkor, és hát örömmel vettük ezt, mert mondjuk pénz az nem nagyon volt, és éppen ma is ezen elmérkedtem itt a kollégáimmal, hogy ha mi, így álltunk volna a kultúrához, hogy most, hogy hát ha adnak rá pénzt, akkor csináljuk, ha nem adnak rá, nem csináljuk, akkor itt most nem lenne semmi ebből az egészből, mert mi ezt nagyon lelkesen csináltuk, és a, a Vörös Rándor a Nagy László, hogy mindenki eljött oda, hanik markát tartotta volna. Ahogy olvastam Nagy Lászlónak, a TIK volt talán az utolsó fellépése. Hát sajnos így jött ki a lépés, hogy nem ő lépett fel, a Cici Margitnak a feleségének volt ott egy műsora, amit két egyetem a diáklány csinált, és azt eljöttek megnézni. Uh -huh. És hát ott este még ott beszélgettünk, nem nézett ő akkor már olyan jó, hogy hát egy, egy infartus inf közepén volt, csak nem ismerték föl. Uh -huh. És aztán hajnalban hallottam a rádióban, hogy meghalt a kollégaiddal arról beszélgetetek, hogy lenne-e kultúra, ha mindenki csak pénzért csinálna a kultúrát, mint ahogy az is egy kérdés, hogy, hogy egy ilyen kultúrháznak, vagy egy ilyen klubnak, mondjuk nulla bevételből, illetve nagyon alacsony finanszírozásból volna-e mondjuk mondjuk 2018 Magyarországán, és egyáltalán oda mennének-e az emberek egy művölődési házba? Ezt most már így nehéz megmondani, mert ez egy bonyolult kérdés, hogy hát is ott minden összefügg. Uh -huh. Tehát amikor a, mi elkezdtük ezt a dolgot, akkor ott egy másik struktúra volt, ott a, a területi tanást meg volt ez a művelőzési ház, illetve egy klubkörnysztára tulajdonképpen. Bocsánat. Az akkor egy ilyen ébéd volt, egy köztár is, meg művelőzési ház is. <hors> És akkor ők azt finanszírozták. A bizonyos dolgokról mi nem is tudtunk, hogy ez hogy megy. Nagyon-nagyon kevés pénzt kaptunk mi is. De azért, amikor a nyári távol szerveztük, akkor azért az, akkor beszálltak hát háttér dolgokkal. E, például a nyári táborokat úgy oldottuk meg, hogy a, a, a önkormányzati hozzájárulás mellett választó munkát is például, a felmérési munkákat, akkor azért fizettek nekünk. Abban megvoltak voltak a, a szálláspénzek, vagy a, a kajasz, vagy ilyesmi. Azt úgy azt szedégettük, de <kül> A hangsúlyozé mégiscsak azon volt, hogy együtt akartunk lenni, hogy ott táncoltunk, zenéltünk, tanultunk a következő évad a táncokat. Lassan ezt a tanfolyamat, ezt a alakítottuk ezt a táborozást, amikor Vitány nyilván is beszállt ebbe az egészbe, a Népőn és Intézettel, és akkor országos tanfolyamot csináltunk belőle, mert akkor már annyira sokan akartak a zenétek táncot tanulni, hogy kellett valami fórumot teremteni erre is. És akkor én úgy gondoltam, hogy ezt inkább egy az zagasszuk, mint hogy most előről kezdjük az egészet. Úgyhogy egy nagyon jó, működő konstrukció volt, hogy a klubtagok együtt voltak a tanfolyamistákkal, és voltak kötött programok, voltak szabad programok, dolgoztunk is, tehát nem csak az időlopásra ment a dolog. Ében az évben nagyon remekül mentek a táncok, elterjedtek az egész országba. Szóval ez egy nagyon hasznos és jó működő együttműködés volt akkor a Népi is intézettel. Hány, hány embert fér be mondjuk a, a Sebűk Klub egy-egy rendezvényére? Hány? Hány ember fért be? Hát az olyan 80 körül 80-100 ember. Megfizethető program egy kicsi hely volt? Kicsi volt a hely. Aha, de hogy megfizethető volt mondjuk a fiatalok számára? mint volt a belépő, persze. Ú, de, de nem piaci alapon hát. miért A piaci alapon menne minden, ahogy itt milyen nekik bondogatják, akkor egész Magyarországot be lehet zárni. Igen. Tehát nem egy kifizetődő ország. nem Ez egy Aha. városállam Kínába. Mennyire éreztétek a, a, a, a hatalom kezét a, a, a vállatokon, tarkótokon, fejeteken? Hát azt csak egy idő után, mert minket nem vettek komolyan. Az első öt évben nem törődtek velünk. Uh -huh. Többnyire a popzenével voltak elfoglalva, mert azért tízezrek mozdultak meg. Az veszélyesebbnek tűnt. Úgyhogy egy, egy öt év eltelték, nyugtunk hoz, akkor kezdtek szivárogni ezek a besugók. Hát szegények, nagyon nehezen találtak fogást rajtunk meg. Hogy semmiféle törvénytelen dolog nem folyt. Versmondás, barátkozás, táncolás? Hát igen, Örültek a fiatalok, hogy valahol végre már össze lehet jönni. Hát akkor nem voltak még klubok, és ez pont arra az időszakra esik, amikor egy kicsit enyhült a szorítás, hmm. és már engedélyeztek ilyeneket. Hát akkor alakult sok jazz klub, meg képzőkör, meg szintkörök, meg nem tudom. Hát ez a 60-as évek vége. Melyik a legemlékezetesebb fellépésed, akciód, megjelenésed, bulid a Kassák van ilyen, ami egy kifejezetten pontosan. Hétről lesz. hétre csináltuk, ott, ott nem, nem akartunk külön tündökölni. A, a, a vendégek megszínesítették nagyon. Tehát volt, amikor Grúziából jöttek oda emberek, akik aztán énekeltek gyönyörűen gyönyörű dalokat. Vagy van, volt, az is nagyon emléketetes volt nekem, amikor Kodálynak az egyik, azt hiszem, hogy észt barátja, tipius mm -hmm. nevezetű professzor jött oda, valami kormánydelegációba is elhozták a kassáklubba, és az egy idős ember volt, megállt az ajtóba, és elsírta magát. És azt mondta, hogy hát, micsoda gyönyörű dolog ez, és milyen kár, hogy nálunk, azt mondja, hogy ott van a Szovjetunióban, ilyeneket nem lehet csinálni, pedig mennyi minden érték van ott is. Uh -huh. Aztán az is érdekes volt, amikor a lengyel ö, művészeti ö, iroda, vagy ilyen közvetítő iroda a Pagart igazgatója is meglátogatott bennünket Magyarországi Látogatás alkalmával, és akkor feltette ott a kérdéseket, ez meg volt lepőző, hogy mi az, ez egy tánc mondtak hogy nem, hát ez emberek az utcáról, az utcáról hát hogy lehetne ezt Lengyelországba bevezetni? Hát mondom, sehogy, hát ezt mi nem bevezettük, mi csak csináltuk, Aha. és így kinőtt a magát a dolog. Aztán nem nyugodtak bele, mégiscsak meghívtak minket Lengyelországba, hogy terjesztjük ki a népzenét. Ami hülyeség volt, mert Lengyelországban akkor éppen a rockdene volt divatban, amint amilyen, de amilyen úgy szokták mondani, de talán tiltott gyümölcs, hiszen a, a, a nyugatiakat akkor nem engedték, ugye de még de mindig, A tőlünk meg mentek ki a rock az összes ott kereste meg a kenyerét és nagyon népszerűek voltak és akkor a, a Skorpio együttes mellébe vártak minket előzenek annak a Sebestje Márti meg a Jászberény együttese és akkor, akkor aztán ott találtuk bankot ilyen stadionokban, tízezer ember előtt akik nagy hangon kiabáltak, hogy skorpió, skorpió. Úgyhogy beletelett egy van még, amik is madárlát a zenénket elfogadták. Nagyon szépen köszönöm Sebő Ferencnek, a Sebő Együttes vezetőjének, a Táncház Mozgalom egyik elindítójának, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth D.S. gitárosnak, hogy rendelkezés sem reált. Viszont hallásra, szervusz! Viszont hallásra, szervusz! 24 07 3, 24 3, innentől kezdve a hallgatóké a terep. A Kassák Klub van ma műsoron, és el fogjuk mesélni azt is, hogy mi az a diaporáma. Halló, jó napot! Halló, jó napot! Szerusz, Miklós! Szerusz! Én Csaba vagyok. Szerusz, üdvözöllek! Nagyon örülök ennek a témának. A 80 as években gyakorlatilag a, hát hogy mondjam, a fél életemet szinte a Kassák Klubba költöttem, és... Rögtön, mikor elmondtad az ismertetőt, hogy, hogy milyen underground-zenekarok léptek föl, azért emellett hadd mondjam el, hogy, hogy rengeteg más program is volt, tehát ez egy klub volt. Én például odajártam minden, vagy minden szombaton, vagy minden második szombaton volt búrszkacsma. Ez egy olyan ö, esemény volt, ami gyakorlatilag egy iszonyatosan jó buli volt, ez volt a Kassák mondjuk úgy, hogy a bevételi forrása, amit uh -huh. rengetegen forogtak, egyrészt rengeteg ember fordult meg, másrészt pedig olyan előadók, akik például Szabó más hajó jól tudom, onnan indult a, a, a, az a blues harmonikás, aki hát most már komoly zenészekkel uh -huh. is fölép, vagy rendszeresen fölépett ugye ott a vasbocskai dó. Uh, Vajzoltán és, és, és a Bocska, illetve Kobzos Kis Tamás kísérte őket néha Bergban Aztán utána Szigeti Péternek volt ott például egy klubja az már egy nagyon sokkal intimett dolog volt, zenehallgatás, lemezhallgatás. Érdekesség az volt, ez, ilyen kis árukapcsolásképpen, hogy a buszkocsmában mindig zsíros kenyér volt lilahagymával, ami mm -hmm. megmaradt lilahagyma, azt a betették ilyen ecetes cukros vízbe, és amikor a, a, a, a, a, a, a a volt, szigetzi Péter Jazz -ja, akkor ezt a vagy hagymás zsíros kenyeret tettük. Aztán ott volt az a Bzába ott volt a rendszeresen koncertje, akkor onnan indult a 84-es kiárat, élő videó, vagy élő irodalmi folyóirat, ugye a kukoreli vendékkel. Tehát gyakorlatilag én szinte minden második, minden harmadik nap ott voltam, és hát egy rettentően élő klub volt. Ugye Horváth Katinak hívták a klubnak a vezetőjét, nem tudom, hogy mi volt a neve. Uh -huh. egy, egy hölgy, aki az egésznek a lelke volt, egy nagyon szerény, kedves, szemüleges hölgy, aki szintén az egész életét ott töltötte, és gyakorlatilag az egész klubnak a, a, a, a lelke volt, és... Hát még annyi érdekesség, hogy miután ugye a 80-as évek végén úgymond átvette a, egy fiatal pár a vezetését a klubnak, is, és belépett a gazdasági szemlélet, tehát megváltozott a klubnak a jellege, majd egy idő után beizzált. A klubban volt egy jellegzetes, talán valamilyen dél-amerikai okróc valami szőnyeg, ami, ami elég sok fényképen is látható, például az URH-ról készült fényképen a, a rockhead 1981-ben. Igen, Na, igen, ez igen. igen Került ez... fel utána a, a Tilos a zába, uh -huh. az, mint egy elképzelő, hogy annak a, a szellemnek az örököse. De miért jártál oda? Ott laktál a környéken, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak nem lehetett máshova menni? Hát én azért, jár, igen, lehet mondani, hogy nem lehetett máshova menni, tehát az volt a, az a fixpont Budapesten, ami nem diszkó volt, és nem kizárólag kocsma, hanem, hanem nagyon jó programok voltak. Igazából én a barátaimmal jártam oda, én nem otlaktam a környéken, én a nyolcadik kerületbe raktam akkor egy, egy, egy munkásszálon, uh -huh. és a, a proletár aranyhétköznapjait éltem, három éjszakban dolgoztam. Nekem ez volt, a, tehát ez volt igazából a szellemi hogy is mondjam, a, a, egyrészt a szórakozás is meg, és egyben a szellemi felfrissülés, tehát a szellemi táplálékom. Tényleg nem, lehet, nem volt olyan program a Klubban, ami ne lett volna jó. Tehát igazából neked mindegy volt, hogy, hogy táncház, blúzkocsma, filmvetítés, vagy irodalmiest, vagy, irodalmi est, vagy ö, nem tudom, milyen, valamilyen ezért program, oda mentél, biztosan, biztos nagyon nem bukhattál rajta. Így van, így van, így van, de mondom, kifejezetten kifejezetten célzottan is mentem programokra, hát egyrészt az underground zenekarok egy részét is, ugye a kontrolltot hallottam először, ott ismertem meg, de, de mondom, kifejezetten a, a, a, a minden hétvégén, vagy minden második szombaton a kocsma volt az a hely, ami, ami, ami tényleg a klubunk volt, ami a törseink volt, ahol a, a barátokkal találkoztunk. De nem lehetett, és érdekes, hogy ez a közönség, tehát hogy mondjam, azok, akik eljártak bluszkocsmába, azokkal utána találkoztam jazzklubban, és nem mindenkivel, de egy-két emberrel. Tehát segített ez a klub abban, hogy a különböző műfajok, illetve különböző mondjuk úgy, hogy kultúrák közötti átjárást is segített. Ami, ami mindegyik, ami értékes volt, ami, és, és ami, ami, ami nem ilyen mainstream volt. De valami módon, olyasmi módon kapcsolódott össze, mint később, aztán készült ez a Budapest köztes föl, francia film, amiben a a Kis Tamás László hangája végig a budapesti éjszakát, az undergroundot, szintén a, a, a, a muzsikástól a, a, a jazz koncertekig. Hát körülbelül ilyen, ilyen kavalkád volt a Kassák Klub. Egy, egy iszonyatosan pesgő, egy csodálatos, csodálatos hely és Most is, mikor arra felé elmegyek, mindig a, a mexikói úti e, metró végállomás közelében volt, mindig keresem, hogy az az épület megvan-e és vajon mi van bele. Azt keresztem Sebő Ferenc-től, hogy, hogy melyik az egyik legjobban beégett kép az ő emlékezetében a klubba kapcsolatban. Neked van ilyen? Én nincsen, mert, mert nekem tényleg a... Hát időt töltöttem ott. A, a, igazából az, ami elsőre eszembe jut, az a bluszkos spának a forgataga. Tehát akkor rengeteg ember volt, iszonyatos pesgés volt. A, a, másik pedig, igen, a másik pedig a jazz klub, amikor, amikor leültünk, és, és, tehát úgy hallgattuk ott a fridzesz lemezeket, ugye a fridzesz az egy olyan műfaj, amit nem lehet háttérzeneként hallgatni, az ember vagy száz százalékban odakoncentrál, vagy, vagy idegesíti. És, és az pedig ilyen hétköznapi, nem is tudom, hogy az már kedden volt, vagy csütörtökön éjtek, az, az egy ilyen nagyon megnyitató esemény volt. És akkor lábjegyzetekkel látták el az im imént elhangzott felvételeket, hogy jó napot kívánok, most akkor ezt hallgattuk, ez volt, ő játszott, és ez erről szólt, vagy... Nem, nem tudom, mondjuk, hogy a Szigeti Péter neve ismerőse kifejezetten a, mondjuk úgy, hogy a Fridgeznek a Magyarországi Apostola volt talán tanított is az Enelkördémia Jazz Tanztakán, és el, ezt a klubot mindig úgy kezdte, hogy vagy videóvetítéssel, tehát vagy videót mutatott be, vagy valami fajta lemez mutatott be, vagy valamilyen előadót mutatott be. Belehallgattunk zenékbe, belenéztünk műsorokba, és utána, amikor ez az előadás lement, akkor ott voltak ilyen lemezek kitéve, a Péter is hozott lemezeket, mindenki hozott lemezeket, belehallgattunk lemezekbe, volt több lemezjátszó, volt magnó, több fejhallgatóval, és akkor ott közösen hallgattunk zenéket. Az előtérben is külön, külön bent a, színházteremben, ugye ez a a nem egy óriási helyiség volt, hely volt, ugye volt talán egy nagy színházterem, volt talán egy külön kis klubhelyiség, meg volt az előtér. Uh -huh, igen, igen. És igen, igen. mindegyik helyen a, a, a, a, az ottani helynek megfelelő, hogy mondja méretű zene, vagy, vagy befogadó képesség. Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy elmesélted ezt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szervusz. Viszont a szervusz! 24 3, illetve 24 3, az Annó Budapest telefonszáma, amin ma az egykori klub épületében bolyong. Halló, Halló, jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok! Uh, Miklós vagyok. Üdvözlöm Miklós, én Miklós, ugye? Igen, igen. Halló, nem Mi? hallom, nagyon nem hallom. Igen, én vagyok Miklós. Üdvözlöm! A Kassákháznak a őskorából, hőskorából vannak emlékeim. Én fotósként kerültem oda a Kassák stúdióba. Uh -huh. A Halász Péternek a színházát akkor úgy hívták, hogy ház stúdió. Igen. És volt egy, egy nagyon nevezetes előadásuk, aminek az volt a címe, hogy mindenki csak ül, meg áll és nem csinál semmit. Igen. Hallott -e erről. Eh, amikor most elolvastam eh, a a, a, a megjelent cikkeket a, a bitkorszak blog.hu-n, illetve a módszertani központnak az oldalán, ott elolvastam azt, hogy milyen előadásai voltak a Halász Péterék színházának, és valóban megjegyzik a, a mindenki ülés áll. Azt, az, hogy azzal fejeződött be, hogy senki nem, semmit nem csinál, az nem szerepel az én iratomban. Ez egy ilyen performatikus előadás, maga az előadás is egy féle performance volt, de a társulattal, amikor Előadás előtt vagy után villamoson itt-ott közlekedtünk, akkor előfordultak olyan esetek, hogy szétszorodva a villamoson a társulat egyik tagja félhangosan megszólalt, hogy mert mindenki csak ül megáll és nem csinál semmit. Uh -huh. Majd valaki egy másik a villamos másik oldalából szintén hasonlóan először csak félhangon, hogy mert mindenki csak ül megáll és nem csinál semmit. És akkor ebből is bekapcsolódott a többi ö, szereplő, játékos is, meg hát ugye mi is, akik kísértük őket az előadáson. A végén pedig már szinte kórusban üvöltöttük, hogy mert mindenki csak ül megáll és nem csinál semmit, aztán az öt vele szálltunk a villamostól. Tulajdonképpen. Hogy reagált erre? Egy... Hogy reagált erre az, ut az utazók közönsége? Hát döbbenten, döbbenten, természetesen. Akkor ilyen jellegű megmozdulás, ilyen jellegű megszólalás egy kicsit félelmet is keltett talán, de hát alapvetően tetszéssel, mert azért ott a környéken a Karsák stúdiónak a Művészeit nagyjából ismerték, és hát az elég sokan tudták azonosítani, hogy onnan, onnan és miért is jön ez a társaság. Ruházata alapján felismerhető volt mondjuk az, hogy, hogy valaki is, hát, hát, hosszú haj a szi a színház? Hosszú kabát? lazában lazábban mm -hmm. nem, Ezt a felismerésben azért nem vagyok biztos, de tehát ott a, a környékről jövet és hát ez nem egy egyszeri eset volt, mm -hmm. Tudomásom szerint én ugyancsak egyszer vettem részt ebben a kis performancban, de úgy tudom, hogy ők ezt azért viszonylag rendszeresen csinálták, kvázi hírét vinni a színháznak és az előadásnak. Annyit megtenne, hogy most gyorsan elmondjuk a híreket, én elmondom a telefonszámokat, és aztán a hírek után még visszatérnénk egy rövid kör erejéig a fotós létre, a diaporámára és a kassáklubra. klubra a nem vettem részt, de azért a fotós ügyben szívesen. Jó, köszönöm szépen, akkor hamarosan visszatérünk rá a hírek után. Tartsam, a... vagy hívnak? Visszahívjuk. Jó, köszönöm. köszönöm. szépen. 24 07 3, illetve 24 3, ez az Annó budapesti a Klubrádióban, ami az önök emlékeiből rajzolja ki a főváros képét. Ma a főváros 11. kerületében járunk, a mexikói úti egy föld alatti megállójától nem messzire lévő a Kassák klubban, ahol a, ugye már szóba került az, hogy Szigeti Péter vezetett egy free jazz klubot. Nem beszéltünk még a 180-as csoportról, ami szintén ott lépett fel, nem említettük meg, illetve csak érintőlegesen a kontroll csoportot, és majd vissza fogunk térni a diaporámára, a filmklubra, meg mindenre, ha önök emlékeznek. A zenekar mindig irányítja.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 Az ismeretlen főváros és az ismeretlen uh, pancs Miklós és a Kassák Klub, ami megismerésre vár az önök segítségével, két telefonszámunk van 2407953 illetve 2406953 még nem tettem fel azt az eminens kérdést, hogy vajon van-e olyan hallgató, aki ott volt Radics Bélának a sakmatos búcsú koncertjén akassák művődési házban, az már kiderült, Csaba elmesélte, hogy nagyon sok úgynevezett alternatív hangversenyen meg jazzklubon volt, és azért imént a hírek előtt egy hallgatóval arról beszélgettünk, hogy a Lász Péterék színháza milyen utcai performance-ot csinált, illetve villamos performance-ot csinált. Ha mindenki csak ülés áll és semmit nem csinál, kis jelenetével, és azt mondtam, hogy vissza is térünk még egy kicsit a Kassák Klubhoz, úgyhogy itt van a hallgató haló. Igen, üzvözlöm Borznikhoz, pontosítok, mert mindenki csak ül, megáll, és nem csinál semmit, ez volt pontosan a szövege, amit nem tudok azóta sem elfelejteni. Az is Béla koncerten, sajnos én nem voltam ott, de hírből azért hallottam róla klasszikusokat csak szó szerint kellett volna idéznem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a, a ítást. Szóval, hogy, hogy fotós klubban dolgozott ott? Vagy fotós klubban? Nem a klubban dolgoztam, én fotózni mentem oda, tulajdonképpen hmm. néhány előadásukat fotóztam, én akkor éppen a mt voltam fotós gyakornak, és Hát egy nagyon érdekes dolog volt ilyen jellegű előadásokat is végre kapni. Egyébként kiment volna a kasságba? Tehát mint, hát mint igen, már azért személyes kötődés vonzott engem oda a kasságba, úgyhogy nem csak a fotózás, csak egy ürügy volt, ami miatt gyakrabban fordulhattam ott meg. Arra, visz, arra emlékszik, hogy, hogy ezeken mondjuk a, a halászék előadásain telt ház volt, vagy volt egy ilyen szűk, hogy szokták ezt akkor még emlegetni, értelmiségi kör, aki odament, megnézte és nagyon egyetértett a halászék, aztán szállásaire hajtatott, vagy megivott még néhány bort? Hát mivel nagyon pici volt a hely, mint ahogy hallottuk a, a Sebőnek az előadásában is, mindig telt ház volt. Uh -huh. Gyakorlatilag szinte egymás hegyi hátán voltunk a Halász Péter előadásaira, aztán amikor ő már itt a kassákban betiltásra került, akkor a lakásszínházi előadások is elkezdődtek, amikor a szó legszorosabb értelmében az ajtók tetején, a szekrények tetején ültünk a lakásszínházi előadásokban, olyan tömeget vonzott. Ugyanez szerintem is a a viszonylag szűkértelmézség rétegből toborzódott a közönség, de uh -huh. hát egy ekkora kis házat nem volt nekik megtölteni. Ez egy nagyon furcsa szó, biztos vannak olyan hallgatóink, akik nem tudnak ezzel mit kezdeni, hogy betiltották a halász színházat. Ez hogy történhetett? Hát ennek pontosan a menetét nem tudom, de egy idő után már nem járhattak ott. Uh -huh. És hát akkor volt egy kis szünet, és néhány ónap után a Dohány utcában volt egy lakás. Igen. ahol lakásszínházként folytatták az előadásaikat, és aztán úgy tudom, hogy én csak a Dohány utcájában voltam, mm -hmm. de úgy tudom, hogy uh, újra és újra új meg új helyszíneket kellett keresniük ahhoz, hogy ne érje őket utol a Igen, igen, igen egyedül új, új és új helyszíneket, illetve új országot kellett aztán a, a végén. Hát aztán, aztán új országot, igen, igen, igen. Igen, igen. igen. Nagyon szépen igen. köszönöm, hogy ezt elmesélte. Viszont hallásra. Nagyon szívesen 24 07 3, illetve 24 06 3, a vonatúsú végén pedig itt van velünk talán Kis Tamás László, a kontrollcsoport alapítója Haló Hello, szia, itt vagyok Hello Laci, nagyon üdvözöllek Üdvözlöm a hallgatókat is, ahogy ez szokás. Jó, nem, akkor most egy pillanatra azért emlékezzünk meg, tehát mielőtt a halászpétert, illetve a, a el tudunk elkezdünk beszélni, és össze fog kapcsolódni ez a mondat is, hiszen te tagja voltál a Monteverdi bírkozókörnek, színész voltál, rendeztél, és dolgoztál is együtt a, a tegnap meghalt Melis Lászlóval, aki igen. Tehát hát ezt azt fontos megemlítenünk, hogy mer hogy is és a 180-as csoport alapító tagja volt, és ő is Igen. gyakran lépett. Nem tudom, ti Tudjátok, hogy, hogy mi történt vele, mert én nem találok semmiféle okot és indokot, hogy miért most kellett eltehozni. Nem, nem, tehát én beszéltem a Pálfi reggel, aki a szemzővel beszélt, csak azt gondolom, hogy, hogy, hogy hát. Tehát ha nem írja meg senki sem, akkor én nem mondhatom uh -huh. el, hogy de, de, de okay. egy egészségügyi e, probléma volt. Okay. Egy. Ja. Szóval, hogy és Isten nyugasztaljon el is Lászlót. Igen, Sok, sokat sokszor fogunk gondolni. A legjobb operát írt, ami a a as években. A mosolybirodalma. Valaki. birodalma igen. Igen, én és, és én is így, így eh, ahogy haláztam előtt, tegnap én pont a rádión, illetve eh, eh, hallgattam a rádiót, és ott hallottam a, a hírt, hogy meghalt a Laci, és hát mi dolgoztunk együtt, és próbáltam összeszedni a igen, például, én nekem volt egy olyan szólam, azóta is gyakran szoktam énekelni, és valószínűleg sokszor fogom még, hogy a rendőrség, a rendőrség, arra is jó, arra is jó, hogy értelmet vigyen ebbe az egész össze ebbe az egész össze-visszaságba. Klasszikus, legendás előadás volt a mosolyibrodáma nagyon-nagyon szerettem, azt még valamikor a, a, a, a építészkaron láttam, talán ott a, a, a rakparton volt egy előadás. Igen, a Skénészínházba játszottuk sokat, meg a műcsarnokba kezdtük először, az is nagyon érdekes előadás volt, például ott még ö, kaptunk egy táviratot a orosz követségről, hogy gondoljuk át, hogy mit fogunk előadni. <hállt> Licsős. Kb. így reagáltunk szerencsére társulatilag, és előadtuk azt, amit amúgy is tervez. Itt van előttem egy fotó, a, a kontrollcsoport első fellépése van a, a Kassák klubban. Rajta, ilyen eh, április 4 van kiírva, illetve a, a már meg, ma, mai műsorban már megénekelt szőnyeg van a, a falon, illetve a két oldalt ott van egy, egy kontroll felirat. És aztán még láttam eh, Urbán Tamásnak a, a képeit, eh, eh, amit szintén a Kassáklubba készültek, Neurotik, Grand Pierre Attilával kiegészítve, és viszont azt olvastam, hogy az első debütáló fellépésedre majdnem nem értél oda. Ezt, ezt szerintem nem pont így van, de szerintem teljesen oda mindegy. Ilyet, szerintem az a fényképse az első koncert, uh -huh. de mindenesetre egy olyan koncert, amin én nem voltam ott, az biztos. Tehát több koncert is volt a Kassák klubban, valóban volt egy olyan, amit sok, amire sokan szívesen emlékeznek, hogy ebben az időben én kötelező katonai szolgálatomat töltöttem, de Óbudán, úgyhogy ö, sikerült elég gyakran ki a laktanyából. És volt egy nap, amikor azt gondoltam, hogy ez simán fog menni, és sokkal bonyolultabb lett a kijutás, mint gondoltam. Így a koncertre nagyon késve érkeztem. Ugye, kb. a közepén, amikor épp elkezdődött az a szám, hogy Polák Wenger, Idős ez ma is aktuálisak más vetületbe, De akkor a jelentése az még alternatív és underground harcias volt. Igen, hiszen ez a szolidaritás időszakával. A ruhába, és ugye előtte nem sokkal volt arról is szó 68-ban még, hogy a csehekhez könnyedén bevezélik a szocialista ország éppen sorköteles katonáit, és valahogy úgy lelkileg kezdtünk mi is készülni valami durva dologra, és gondoltam, hogy akkor ezt az érzést közvetítem a civileknek, <gül> <gül> és amikor megérkeztem késve, akkor nem átöltöztem gyorsan, nem rögtön bepattantam ebbe a számba, és a tak tak tak tak tak ami ugye igen igen és a gépfegyver egy érdekes szinonimáját hozta. Azt már a katona letépése után civilként tudtam a mikrofonba énekelni vagy tak Tak tak tak tak tak tak. Tak. Na most benne már elég jól elszorakosztattalak. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Én De... <gül> a nézők is élvezik. A, és a kép, és csak nem hallottad, hogy mondtam, hogy dobzse, Ja, dobrze, dobrze. Igen. Tehát ez is szerepelt ebben a számban, illetve próbáltam azt az időt meghatározni, amikor ez a szám elhangzik, és ugye ez a lengyel szükségállapot bevezetése, a Jaruzelszki hatalom átvétel, illetve a szolidaritás megalakulása, illetve Igen. működése időszakában volt ez a, a koncertsorozat a Kasságban. A Kasság egy ilyen kiemelkedő hely volt, tehát csak oda mehetett a kontroll, vagy vehetett volna máshová is. Hát ez mindig, mindig ö, azt hiszem népművelő, meg igazgató függő volt, hogy ki kivette a bátorságot, ki gondolta azt, hogy, hogy mit szó, azzal az indokkal, hogy most bevételt kell, kell nekik produkálniuk, azzal meddig mehetnek el. És akkor egy időig ment, és akkor néha jöttek ilyen határvonalak és akkor akár a koncert előtt öt perccel is ki lehetett rakni egy táblát, hogy okok miatt a koncert elmarad, és nagyobb probléma nem volt, ez fővárosi történet, természetesen vidéken durvább volt a helyzet. És volt ilyen mondjuk a esetében is nálatok? Aztán pont a kasságnál nem volt ilyen ö, záróra, de most azt nem tudom, hogy a, az a magnós történet az a kasságba volt -e, de nem az, nem, az is máshol volt, tehát az se a kassághoz kötődik. De Melyik magnós? A, a, a, hát volt egy ilyen történet, hogy a a rendőrök kivonultak a koncertre, hátsó sorba felsorakozottak egyenruhás kutyás rendőrök. Az Ági éppen ö, beteg volt, akkor gyógyszert szedett, akkor a kávét volt, meg még ivott is talán valamit, hogy valahogy fölspanolja magát. És ebbe a hangulatában mondta, hogy... Ö, a jegyzőkönyv szerint, hogy is mondjam, tehát azt mondta, hogy hülyegyeci rendőrök, de ezt, mivel Szalagos Magnóra rögzíteni kellett minden koncertet, mm. és akkor Szalagos Magnó volt, csak azért kellett Szalagosra rögzíteni, az az ötlet támadta az igazgatónak, de mintha valahogy kötődni a hozzá ezt a Müller Péter intézte, mm -hmm. úgyhogy lehet, hogy ő tudja ezt pontosan, hogy ki, ki kivel, mert én utána, mindig a koncertek utána általában visszavonultam a laktanyába, és nem csak ezért pontos információt erről. De mindesetre azt történt, hogy ezt a kis szakaszt kivágták a szalagos Magnoról, azt mondták, hogy ott kellett megfordítani az orsókat, <gül> és... És akkor a bíróságon már mindenki egyöntetően azt vallotta, hogy hülye Laci rendőrök, vagy ezt mondta az Ági. Aha. És én is így emlékszem, adha kérdezni fogják. <gül> Jó, hát akkor maradjunk abban, és a, a történetírók figyelmét itt hívjuk föl, hogy, hogy ez az egyetlen valid és pontos verziója az úgynevezett magnós történetnek. Hány ember volt mondjuk a, a koncertjén a Kasságban? Tehát amikor arról beszélünk, hogy hát, gazdaságilag... Tehát mindig teltház, tehát a Kasságklub az teltház volt, és utána egy olyan jó 8-10 évvel elmentem a Kasságklubba, miután már Ikarusz műveldéssel még nagyobb, nagyobb ö, ö, helyeken is teltházakat uh -huh. tudtunk produkálni. Ez akkor egyébként nem volt akkora szó, mert az emberek boldogan mentek a rendezvényekre, Mindenesetre amikor üresen beléptem a Kassák klubnak, abba a kis kocka a belső terébe, hát meglepődtem, hogy ez milyen pici. Tehát igazából nem tudom, hogy az hány férve, és talán 100-200, mennyi lehet az. A Kassák? 300. Igen. 300? Igen. 300. Kormilyen voltak. 350 nem mondjuk. Meg, Igen. meg az nagyon nagy előnye volt, hogy ilyen nagy üregablaka volt, uh -huh. és akkor a akik nem jöhettek be, azok is hallották, meglátták tulajdonképpen, mert elhúztuk a függönyöket általában. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elmesélted lesz nekünk. Jó, hát még mesélhetnék a Péterek színházáról is, amit az előbbi mond már. mondott. El. Igen. Hogy én például én is egy, egyetlen egy előadást láttam a Halászéktól és a Dohány utcába uh -huh. a betlehemi gyermek és az, az a maga az előadás zsenialitásán kívül az volt még szuper zseniális, hogy az utcán, tehát a dohány utcába, a lakás előtt gyülekezve, vagyis az épület előtt, a ház bejárat elő gyülekező emberek és a furcsán teli fekete autók, Összhatásában ott volt egy ilyen feszült várakozás, uh -huh. tehát már ott lehetett érezni, hogy valami nagyon komoly dolog történik. Majd az utcáról bementünk a lakásba, ami úgy volt kiképezve, hogy mi tulajdonképpen a lakáson belül, az utcán vagyunk, egy ház, ház körül állunk. Aha. Tehát a lakáson belül volt egy kis ház megalkotva, uh -huh. és és ezáltal újra kint voltunk, úgyhogy már bent voltunk a szobában, és ez például egy rendkívül emlékezetes dolog. Aztán a betlemi gyermekgyilkosság az, az végegment talán arámi nyelven, és, és orosz katonák vágdosták a, a műanyag piras festékkel töltött babákat, <gül> ezt nem, nem tudom pontosan, de egy esetre őrületes hatással volt rám. Nem maradt más választásom, mint hogy az anno Budapest kis noteszába beírja ma a, a, a lakásszínházt, a halászféle lakásszínházat is, és megnézzük egyszer, hogy a hallgatók mire emlékeznek ezekből az előadásokban. Nagyon szépen köszönöm, Kis Tamás hogy megérkezésen vált. Szia Laci, csaló! Szia, szia! 24 07 3, illetve 24 a Kassák klubban vagyunk ma délután. Haló! <gül> Jó napot! Haló! Üdvözlöm, ön van adásban! Kárvár Ilotár vagyok, jó napot kívánok. Magáról a diáporámról, a berendezésről szeretnék egy pár gondolatot. Nagyon kedves elmondani. köszönöm. Én 1974-től 76-ig a mű 30-as szakmunkásképzővel jártam, ahol elektronikai oktatás is volt. Aha. És ott egy nagy klubélet is volt, de az majd később jön. Először azt szeretném mondani, hogy hát 74-76, ott televízió műszerészek, elektronikai műszerészeknek a képzése is volt. Volt egy zseniális... Épp folyam László, aki később aztán előtt mérnök is lett, ő mm -hmm. gyártott diaporáma berendezést, méghozzá hát korszakos berendezést, <gül> olyan dolgokat tudott megoldani, amelyek addig, addig nem, nem voltak megoldhatók igazából. De mi a Igen, a lényege? ez a, a ugye úgy működött, hogy két diavetítővel vetítették a képeket, uh -huh. és a képek egymást váltották. Na most, ami a Laci berendezésén új volt, hogy, hogy itt nem az egyik kép eltolta a másikat, hanem az egyik képből jött el a Aha. következő kép, és a másik, ami, ami nagyon nagy előnye volt az ő berendezésének, hogy ez egy nagy teljesítményű fényepektekkel volt és zenével volt párosítva, és ennek az abszolút összhangját ő megoldotta. Úgyhogy ő egyébként ez 70-50 szakmai fiú szívet is kapta. Ez egy országos verseny volt ezért a berendezéséért. Igazából ezt most erre, úgy képzeljük el, mint egy, egy, egy gyakran animációs filmet létrehozó két diavetítőből egymás után sok képet, mint tudom én, 300 vagy hány fényképet férta a, a diavetítőnek a tárába. Pontosan. pontosan. egymásra egy vetítette, és azt a hatást keltette, mint, hogyha ez egy mozgófilm lenne. Pontosan, csak itt, itt amit önmondott, ott van a lényege, hogy itt nem egymásra vetítette, mm -hmm. ugye mert a eredendően a régebbi a korszerűtlenet készülékeknél, ez úgy volt, hogy az egyik diavetítő képét eltolt a másik, vagy oldal, vagy értem, értem. általában oldalirányba, és úgy jelent meg a következő kép. Itt meg magából a képből született meg a következő kép. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly technikai ugrás volt. Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy végül is hát ennyit szerettem volna hozzátenni itt. A... Nagyon szépen a köszönöm. Okos. Most már beje vagyunk diaporáma ügyben. Viszont. Hallásra. 24 07 95 3, 24 06 95 3 volt a mai napon a telefonszámunk itt az Annó Budapestben, amely a főváros 14. kerületében az Uzsoki útra látogatott el, és az egykori Kassák klubban, a Kassáklag és házban bóklázott az önök segítségével. Biztos, hogy maradtak ki kulturális részletei a Kassák Klub programjának. Nem meséltük el, hogy például 1981-ben milyen zseniális filmeket vetítettek ott a Kis Valentinótól kezdve. Nem is tudom, hogy ha az internetre nem mennek, akkor meg lehet találni a, a filmek listáját, de minden esetre azt lehet tudni, hogy Dárdai Hugó, Szomjas György és Vitézi László is vezetett ott filmklubot. De ma ennyi. Telt az önök emlékezetéből, úgyhogy sajnos nem volt senki sem aki elmondta volna, hogy milyen volt Radics Béla csakmatt utolsó fellépése a Kassák klubban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket a mai műsor létrehozásában segítségemre volt Falcsi Gergő, aki fényesítette a gombokat, Kelecsényi Krisztina kapta fel a telefonokat, és Árval Brigitta volt a szerkesztő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újra lesz Annó Budapest itt a klubrádióban, ha istén is úgy akarja, a Miklóst hallották a viszonthalláson. I'm not the one who's always right.